Ліжко, на якому він спав, теж мокре. Піти лягти в свою палатку, значить залишити всі продукти на свавілля, і він переніс велику біду. Це сатана робив з ним, щоб він озлобився на мене, і я мав проблеми. Але на диво капітан тільки пожалівся мені, що він пережив, і сказав, що більше такої глупоти не дозволить собі зробити, робити комусь добре, а собі біду. Цікаво було те, що більше ні одна палатка не була зірвана, ні у кого, тільки моя. Лише я розумів, чому це сталося. І я мав проблеми з замоклою мукою, крупою, цукром, але я платив ту ціну з радістю, бо мав за що. Я був переможець, а сатана переможений, і поки мене не було вдома, він мстив мені. З Господом знову перемога. Він, Сатана, добирався там до мене і іншими справами, щоб оповорачити і звести. Але Бог давав мені перемогу. Ми там косили в степах для одного радгоспу. В рад радгоспі, як і в інших, було й тваренництво. Недалеко від нашого розташування були ферми з коровами, біля яких працювали дівчата до ярками. Наші солдати після роботи і неділями бігали до них, як це твориться в світі. Я ж не мав там що шукати, і ніколи навіть не бачив нікого з них. А вони або хтось з них, виходить, що десь бачили мене. Якісь там одній із них підняв такий апетит на мене, що вона згубила свій спокій і кожен раз виглядала мене, а я ніколи не приходив. Коли хлопці поверталися зі своїх здебанок з тими дівчатами, підходили до мене то один, то другий і казали. «Марчук, що ти теряєшся? Там є одна дівчина, що нікого не підпускає до себе, тільки тебе чекає». Я зовсім в це не вірю. Думав, що вони зговорилися і хочуть мене на сміх виставити. А як завжди говорив їм, що поки я в армії, ні з якими дівчатами не зв'язуюся. Кроме того, я віруючий. Яка мені може бути дружба з невіруючими? В нас різні погляди на все. Навіть не говоріть мені ніколи про таке, я й чути те не хочу. Але хлопці іншими разами не переставали мене переконувати, що та дівчина дійсно не така, як всі. Вона просить їх, щоб переказали мені, що вона дуже хоче зі мною зустрічатися. Завіряють мене, що вона гарна дівчина, якщо я нею не поцікавлюся, то я втрачаю дуже багато. Кажуть, що таких дівчат ще не зустрічали, щоб так категорично відмовляли всім, а домагалися того, хто і чути не хоче про дівчат. І прямо вимагали мого слова, яку їй дати відповідь. Я сказав їм, скажіть що віруючі хлопці не можуть мати нічого спільного з невіруючою дівчиною. Думав цим, відгородює її від себе. Але це не допомогло. Вона переказувала через хлопців, що погоджуються стати віруючим, тільки щоб я прийшов. Я не йшов. Але одного разу днем, коли всі солдати були в степу, а я саме й дома, і вийшов трішечки в сторону від наших палаток, бачу якусь дівчину що наближається до мене. Я і не примітив, звідки вона появилася. На думку мені прийшло, що це, мабуть, та дівчина. Я зупинився. Тікати від людини було б смішно і недолюдно. Вона ніяковіючи підходить і так скромно каже мені. Наконець я сама знайшла вас. Ізвиніть. Знають, що це, по-вашому, нехорошо. Но еще раз прошу, извините, позвольте с вами познакомиться и согласитесь побеседовать со мной. Я сказал ей, я не знаю, кто вы, и не знаю, о чем вы хотите беседовать. Пожалуйста, объяснитесь. Она назвала свое имя, и что, вонда и каже. Ваши друзья заверяли мне, что они неодножды передавали вам то, о чем я просила. «Ми ні разу не встретились. Пожалуйста, не уходите. Позвольте поговорити з вами». Дивлюся на неї. Гарна, скромна дівчина. Не схоже, що вона легкого поводження. Тим більше хлопці мені не раз говорили, що нікого до себе не підпускає. Якась дивачка. Думаю, господи, що це робиться? Можливо, я повинен щось їй більше сказати... «Чем только те, то, что я верующий, и между нами някие стосунки недопустимы, и я кажу ей, «Извините меня за такую категоричность. Вам же передали, ребята, что я глубоко верующий человек. У меня своя дорога, а вам со мной не по пути. Просто так встречаться, чтобы потом с болью расставаться не стоит». Я даже с верующими девушками не позволяю себе слишком близких отношений, пока не придет моя пора жениться. Тогда уже придется об этом серьезно подумать, а пока рано. Я солдат. Сегодня здесь, а завтра кто его знает где? Вона с подивом слухала меня, опустивши очи. Описи, как мне показалось, с большим зацикавленням глянула на меня и кажи. Ваш ответ уникальный и верный. Сегодня никто из молодых парней так не говорит. У них другое на уме. Из-за этого вы для меня такой интересны. Поэтому разрешите узнать о вашей вере, как вы сказали, своей дороге. Она должна быть истинной, если молодой человек, будучи в ней, может так держать себя. Я вам говорю правду. Как только я услыхала о вашем поведении, так меня еще больше потянуло к вам. Научіте мене вашої вірі, я все буду діяти, як скажете, і стану віруючий. Мені нікуди було відпиратися, тим більше в Слові Божому сказано, коли питають вас про вашу надію, то щоб говорити. І я все перед нею виклав, не приховуючи всіх труднощів, пов'язаних з служінням Богові в часи атеїзму. Навіть те її говорив. Що саме більше не підходило іншим безбожникам, із-за чого вони більше не хотіли й чути про Бога, тому що те ніяк їм не вкладувалося в їх розуміння. А ця дівчина не обурювалася, просила адреси, якщо є в їх краях такі віруючі. І я дав їй адресу дому молитви в Ташкенті. І порадив, щоб вона познайомилася там з кимось, і через знайомих знайшла для себе Євангелію, з якої сама все взнає. Ми розсталися, але я був у тривозі. Вона завіряла, що стане віруючою. А я роздумав, що з цього може вийти далі. З одного боку, я радів, що засвідкував людині про Бога, а з другого, це було для мене спокусою, що причепиться до мене. І я став серйозно молитися до Бога про це. Я мав відвагу молитися, тому що ним провинився перед Богом в тій ситуації. І я просив, Господи, інакше я не міг поступити. Що буде далі, знаєш тільки ти, я не знаю. Передаю все у твої руки вправ ти у майбутньому, визволи мене від соромої помилки. Я дійсно віддав те у Божі руки і став зовсім спокійним. Доля моя була в руках Божих щодо мого майбуття. На моє диво і на всіх через пару днів нас несподівано відізвали в школу для початку навчання. Так розпорядився Бог, і я ніколи більше нічого не узнав про ту дівчину, я це описав у своїх спогадах, щоб ви, мої діти і внуки, були послушні Богові, як ваш дід, і трималися тільки на Божій дорозі, а всім іншим буде управляти Господь. Моя доля дійсно була в руках Божих, і моє щастя чекало мене впереді, про що я пишу пізніше. В школі оприділили мене на навчання у групу кухарів-інструкторів це працювати на великих кухнях, де працюють багато кухарів, і бути відповідальним за грамотно приготовлену їжу. Нас вчили не тільки як якісно готовити їжу, але й скільки поживних речовин є в кожному продукті. І ми повинні були вміти все розрахувати так, щоб з тих продуктів, які припадають на раціон одного солдата, набиралося стільки калорій, Скільки йому необхідно для життя і діяльності? І не менше, і не більше. Продукти кожній раз змінялися на складі. Якогось нема, є інший. А в ньому вже інший склад речовин. І кількість калорій. Блюда повинні були завжди мінятися, щоб було різноманіття. Треба було враховувати і те, на що здібні кухарі, тому що вони не все могли зготовити, що ми могли закласти в меню. Це була досить кропітлива праця навіть для мене, що я був конторським працівником. Багато хлопців того не постигли і отримали професію просто кухаря. Інші з великими трудами щось робили, але при провірці було багато помилок. А я все те розраховував навіть з легкістю і робив розкладки продуктів меню для всієї школи, хоча ще був учнем. І знову я став любимчиком учителів і у всій школі. Коли закінчилося наше навчання, всіх хлопців повідправляли у їхні частини, звідки вони прийшли вчитися, а мене залишили при школі. Так як полковник Васюшин мене вже не міг взяти до себе. У мою військову частину мене теж не відправили, і я був при школі з другим набором. Вірю, що все це робив Господь, захищаючи мене. Новоприбулі вчилися, а я служив їм, оформляв ленінську кімнату і робив для школи далі ті меню розкладки. Як тільки випустили той випуск студентів і почався набор на третій, Прийшов наказ в нашій школі переїжджати з Ташкента в місто Семипалатінськ на границю Сибіру. Але знову перед навчанням цьому випускові належало відпрацювати в радгоспі у Казахстані під Жамбулом. І я знову, з новим набором солдатів, поїхав з ними і туди. Хлопці всі працювали в радгоспі, а я був теж комірником, кладовщиком. В мої обов'язки входило видавати для кухні із складу продукти, робити ті ж самі меню розкладки, виписувати на їх підставі накладні для столової, щоб у мене ж отримували на складі продукти. Все було в моїх руках. Мені повністю довіряли. Жили ми теж в палатках, але склад був вже в приміщенні Радгоспу, в стороні від нашого розташування. Я мав можливість сходити, куди мені хотілося, ніхто мене не контролював, мені довіряли у всьому. Завдяки тому, що я був віруючий, а іначе було би не так. Перше, що я постарався узнати в тім радгоспі, чи є там віруючий. Пішов в ліцями і думаю, де тут є свої? Але бачу, граються чотири хлопчики, підхожу до них і запитую, «Дітки, «В котором домі здесь живуть віруючі. А вони в один голос «Вон тот дом під большим деревом. Сектанти там живуть. І біжать поперед мене, щоб краще показати мені хату». Мабуть, не любили їх і думали, що я воєнний, іду їх харчувати чи що. Знайшов я там одну сім'ю німців. Вони були баптести, але для мене були дуже дорогі. Я майже кожного дня бував у них». Вони були ще молоді, але мали вже п'ятеро дітей, всі дівчатка. Я з ними їздив по неділях в місто Джамбул поїздом на зібрання. Це було для мене велике. Але саме більшим було те, що я знайшов у них підшивки старовинних християнських газет і журналів. Хтось з їх батьків був людиною освіченою і зберігав ті видання. Там були журнали – «Баптист». «Друг молодежі», «Газети», «Луть світа» і інші, які вже забув. То були видання, розпочинаючи з 1908 року по 1928 рік. В нашій місцевості ми навіть не знали, що десь колись в Росії друкувалися християнські журнали і газети. До тоді я такого не зустрічав ніде, і то було для мене як знайденим дорогим скарбом. Я брав у них по декілька примірників до себе в склад, і там захований переписував цілі статті, які мені були дорогі. Писав дуже дрібненько, щоб більше помістити в зошит, і щоб зошитів не було багато, бо їх потрібно було переховувати і возити з собою. Писав вечорами, але коли писав, то електричне світло не вмикав, щоб не було підозри, що я вночі, вночі знаходжуся в складі. Я наливав у тарілку трошечки олії, змійкою на дні тарілки накладав в тій олії тоненький гнід з ганчірки,